Огидні чорти не просто сидять на своїх тронах, а грають в якусь девакувату огидну гру. Беруть по черзі порожню діжку, трусять її, що сили, перевертають, і звідти випадають людські черепи. Щоразу кожен з чортів викидає з діжки різну кількість черепів, і зовсім незрозуміло, чому їх випадає один чи два Півдюжини або півсотні. Зрозуміло одне. Пекельні створіння змагаються, хто з них назбирає більшу купу мертвих голів. Кожен на гріп уже порядно, проте, судячи за азартного запалу гравців, змагання тільки-но розпочалося. Степан прямує до дивних гравців і чим ближче підходить, Тим ясніше бачить, наскільки він мізерний У порівнянні з пекельними мешканцями Але чортів це ані трошки не бентежить Тільки ноюнак наближається до їхніх тронів Як обидва вони починають громоподібно ревти. Го-го! Ось він, той, хто не втримався Ось він, найбільший бовдур в усьому піднебесі Нумо, йди сюди! Приєднуйся до нас, навіщо я вам, кричить переляканий Степан. Будеш ставкою у нашій грі, нашим призом. Гукають чорти та радісно рохкають немоби справжнісінькі свині. Яким ще призом? — обурюється Ракович. Не хочу й не буду, хоч лусніть, кляті. Це ти в нас зараз луснеш, байстрюче. Кричать чорти і починають ловити його. «Ні, ні!» – кричить переляканий Степан, намагаючись утекти від неминучої чортячої розправи. «Та що нам твоє «ні!» – регочуть чорти, і намагаються накрити його важелезними долонями, а потім і черепами, вихопленими з тієї купи, що ближче до кожного. А черепиті, треба сказати, такі здоровезні, що не тільки людину, цілу коняку накриють. Та чого там? Вершника разом із конем теж вмістити можуть. Бігає отак Степан, бігає, аж нарешті один з чортів, як гепне черепом. Аж чорна горіла земля здригнулась від удару. Впав юнак, лежить і чекає мовчки, що ж далі буде. А дітько відкидає череп назад, на купу, Хапає раковича за комір свитки двома товстими когтистими цурпалками, що в нього на руках замість пальців та й до самого обличчя підносить. Перелякався Степан, в чорта замість носа огидне свиняче рило, а вже смердить від нього. А дідько кривиться в усмішці, рота роззявляє, от от з'їсть, проковтне разом з одягом. Волоссям, шкірою та кісточками. Навіть виплюнути буде нічого. Але все минулося поки що, принаймні. Дідько тільки зарохкав самовдоволено та й вкинув Степана до величезної полив'яної миски, що стояла позаду порожнього трону. Сиди тут, потім з тобою розберемось. Чорти далі собі грають, Аракович. По дну миски бігає, шукаючи способу, як звідти вибратись. Шукав він, шукав, та й помітив на дні миски тріщину. підбіг до неї, та як устрибне униз. Раптом із цього щось таки вийде. І справді вийшло, бо провалився Степан аж попід землю, а там коридор земляний, довгий-придовгий, тільки світло наприкінці коридору виграває. Жовтогарячі відблиски по стінках тунелю немов навіжені скачуть. Побіг Гракович на те світло. А що іще робити? Тільки-но вискочив юнак з підземного ходу, як одразу пошкодував, що вискочив. Бо вилетів у неглибоку, але довгу яругу. А там стоять два інших пекельних створіння – у десятеро більше від тих чортів, котрі упіймали його черепом, і такі вже бридкі, що й описати неможливо. У кожного створіння по чотири ноги та по вісім рук, у кожного на голові цілий ліс рогів, немоби влосів. І займаються ті створіння тим, що двома парами рук швидко, швиденько смикають за тонюсінькі ниточки мотузочки на кінці яких прив'язані перші два чорти, а двома іншими парами рук по черзі підгрібають, підсипають чортам до діжок, якими ті бавляться цілі пригорші тих самих черепів, одним з яких було упіймано Степана. По черзі то одному, то другому чорту менше чи більше черепів підсипають дивостворіння, але так, щоб ні один з чортів не брав угору в змаганні, а щоб весь час між ними трималися нічия. І цим диво дуже веселяться, бавляться, аж регочуть. Але Ракович зовсім не до сміху. Тільки-но спробув втекти від них більших пекельних істот, як вони його знов-таки схопили, маючи по чотири пари рук. Зробити це було не так уже й важко та вкинути до величезного глека, що стояв позаду них. Ревонувши при цьому, хо хо Буде нам з тебе забавка, як управляти цими йолопами набридне!» Влетів Степан до глека, почав падати. Падав, падав, аж раптом гепнувся на купу прілої соломи. Нічого собі впав, Міг би загалом розкваситися, немов перестигла слива, що зірвалася із самої верхівки дерева. Але відчуває тіло ціле, ціла й голова, тільки болить дуже. Перевернувся зі спини на живіт, сяк-так підвівся і поплентався у повній темряві, похитуючись. Нарешті намацав якусь стіну,